I tonjuris svetu devančadam u Mateju sa sve sveta i na sve hozimo u hri na dođe Isus ukrojeve cesarije i poven I zapita učenike svoje govoreći, šta o meni govore ljudi, koji sin čovječiji, a oni rekoše, jedni govore da si Jovan Hrstitet, drugi da si Gilija, drugi opet Jeremija, i koji od proroka. Рече им Иисус А ви шта велите Ко сам я А Симон Петар Одговори и рече Ти си Христос Син Бога живога А Иисус Одговараючи Рече ему Важен си Симоне Сине ионин Jer tijelom i krv ne otkriše ti to, nego otac moj koji je na nebesima, a i ja tebi kažem da si ti petar i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati. Ти, ключове царства небесного, и што свежеш на земљи, и што на НЕБЕСИМА и што раздрешиш на земљи, и што на НЕБЕСИМА Duha. Ako smo slušali svetog sestor čitanje svetog apostola Pavla vidjeli smo da apostolska propovijed nije došla do nas na lak način čuli da je sveti apostol Pavle noseći ovu blagu vijest i ovo za naše spasenje neophodnu informaciju претрпио многия ненависть при мојеј бацим био затворан у разне камнице био изложен на једном смртним опасностима претрпио три родована чита дан и читаву ноћ провео на морској пучини замешено браће сестра Samo u toj situaciji čitav dan i čitavu noć na sredini ovog našeg Jadranskog mora. Da ne idemo dalje u tri brodovoma, u nekoliko tamnica, nekoliko šibanja sporo, šibanja na smrti, prebijanja na smrti. Он оприбионик koje прикрпни светје опасну говор жить непрестано путовање непрестано свећење на смрт. Јегу узмимо само да смо провели један дан и једну цијелу ноћ не у певето као што смо је вечерас повели, него плутајући на површини морској Bez kapi slatke vode, bez zavogaja hleba neophodnog. I možda bi smo posle takvog dana i takve noći provedene na pučini morskoj veću pažnju obratili na ono što nam sveti apostol izbori i govori, i čemu nas uči. A sigurno bismo i već u pažnji obraćali na riječi onoga zbog koga je sve on radio i čio je nauku prenosio. koga se i tekako bojao govoreći teško meni ako ne radim sve ovo, ako ne propovjedam sve ovo. Vojao se sveti Apusel Pavle i volio je Boga, ali ga se u isto vrijeme i polašio. I ta ljubav prožeta strahom Božim jeste ona sila koja ga je nosila i dala mu snagu da se probija kroz sve te obruče demonskih sila, sila koja se protive Bogu, Božijem evanđelju i Božijoj nauci. I zbog toga, braci i sestre, po rječima svetog i ravnoapostolnog Jovana Zvatoljstva, nema gore ambijenta za crkvu, nego što je ovaj naš. Ali nadamo se da to neće tako duho da potraje, da će crkva, slava Bogu, opet biti izložena jačim i žešćim gonjenjima. Je crkva ne voli kad je niko ne pritiska. Duh Božiji ne voli vlastni mir. On voli rad blagosloven. Voli blagosloveno gonjenje, voli sve sokje pogona. Tvoj ambijent koji Duh Sveti voli. I tvoj ambijent kako se nosi od duha svetog i izdvajaju od lažnih hrišćana. A najviše lažnih hrišćana bude upravo u tom blagom preispunjenom ambijentu. Kakav je današnji ambijent, današnje vrijeme. Mnogo blage, mnogo komfora, vlažnog, a tu niče sve i svašta. Tako, braći sestre, doći će dano Качи Господ ове наше zajednice, мале zajednice. Ави и one će biti podvrnute ispitivanju i one će biti Rosija. Rosija ne stradanjima, Rosija ne dopuštenim gonjenjima. I koliko sutra ili prekosutra ovo sabranje liturgijsko može da bude oivičeno prijetnjom smrću. Može da bude objavljeno od nekog od narednih druga sudržaca, možda i od onog koga očekujemo da bismo znali da je i Bog blizu, jer kad on dođe, posljednji od vladana ovoga svijeta, onda znamo da ih više neće biti, da je Hristos tu predvratim. A možda on ili neko od njegovih prethodnika i preteča već jutra bude zahtjevao da se ne može biti na svetoj viđurgiji, da se ne može kvanjati istini Bogu. I on ima pravo da to zapovijedi. Ali u nama stoji ostaje svobodan izbor i snaga svobode koju nam je Bog dao, pada silom duha svetoga. Ipak, krenemo na svetlo sabranje. Bez obzira što ćemo možda biti usmrčeni, ispriječeni raznim ispjezanjem I danas, братa i sestva, postoje Vidimo da se duho ovoga svijeta uvlači u sve poreloga društve da je vrlo teško odvojiti vrijeme da se храм pohađa, da se posjeti sveta liturgije. Pa iako se fizički posjeti, vidimo da je vrlo teško um i srcu da se odvoje od žitejskih briga, I da budu tu забраmit пребоом. Вло теж И з Богg тога нека oтворення prijetня i oтворение воня не може samo навечу кори i наре у па да нам буде. Jeроiku i нам danas вицеміно ponešto i допотаju, Яко суštěні мир за Бог i живи нам jakну погибав. Mnogo bi bilo bolje da se otvoreno projave, da odmah kaže ili kaže šta žele i šta su im namjer. Nego što nas love na lukav način, jer džavo je lukav, brat i sest. On vrlo često i dopusti ponešto dobro zarad većeg zlog interesa. Zbog toga bi nam bilo važno da se što prije upoznamo sa apostolskim učenjem i apostolskom propovjeđu. Jer kroz to propovjeđ i kroz to učenje mnogo će nam lakše biti i mnogo će mu brže prozreti namjere duhovoga svijeta. Jer apostolska propovjeđ je puna svjetlosti istinike. Tamo nema nikakve tane, ni prizraka tamo. Tamo je sve sama svjetlost, sve sama istina. I tom svjetlošću obasjenim i tom svjetlošću prosvećenim mi ćemo mnogo lakše i mnogo dublje sagledati i prostor tame. I sve ono na što nas dama priziva koristeći Bogu istine a kaže se da nema gore laži od Bogu istine to je najgora vrsta laži i zbog toga brati i sestri moramo ovo to mi pravoslavni krišćani koji smo prizvani na potpunu istinu na svetu istinu na jedinu istinu da se upoznamo sa našom vjerom Temeljno, što temeljnije? Da ne bude to neko poluvjerovanje, da ne bude to svoje vjerovanje, da ne bude lako vjerovanje, nego da bude potpuna vjera, apostolska vjera. A kako ćemo vjerovati apostolski ako se ne upoznamo sa učenjem i sa svetom propovede svetih apostola? I do dana današnjih vracija se sve učani smo svjedoci toga da crkva i njeno učenje počiva na apostolskom propovjedanju vjera. Zar nismo malo prije čuli apostola Paanova? To je, braći i sestre, kao da je tu sa nama, a ne kao, nego on jeste tu sa nama, jer tu je njegova riječ. Direktno nam se on opratio. I kroz njegove riječi prisutan je i njegov duh. Ako je prisutan duh apostola Pavla, onda je prisutan i duh Hrista koji je živi u njemu i s kojim duh je bio sjedinjen duh apostola Pavla. Je zbog toga na svetoj liturgiji uvieh apostola, opet apostola ili Pavla ili Petra ili neki drugi apostola. U njihovim svetim poslanicama To je temelj naše vjere, bratvi i sestri. I zbog toga suština naše slabosti u vjerovanju i u ispovjedanju. I u odricanju od vjere. A danas se mi, bratvi i sestre, mnogi odrekl smo od svete vjere apostolskje. Problem leže u tome što se nismo upoznali sa tim učenjem, što ga životom nismo usvojili. I zbog toga neki mlaki povjetarac laži nas za daleko od uva. Samo mi neko malo jače ili da kažemo bolje organizovano u martitinskom smislu počne da lupa neke svoje ideje gruposti, eto mi svi potrpšimo da ga čujemo i da mu vjerujemo. I to vrlo često govore potpuno o bjesomućni ljudi, ljudi koji su van pameta, ljudi koji su potpuno sišli sa uma, bukvalnom smislu sišli sa uma. Ljudi koji u svojoj propovjedi, apsolutno, ni jednim jedinim slovom ne spomenu Isusa Hrista, jedinom istini tog Boga jedinog spasitelja Sina Božijem kako ga sveti apostol Petar ispovijeda Hrista pomazanika i spasitelja i mi neutvrđeni u apostolskoj veri brže bolje pohitamo da ga se da mu povjerujemo i da živimo po njegovim instrukcijama a to je kada se stropo To je razbijanje života. A pogotovo ako je takvih ljudi mnogo, ako veći dio naroda počne da vjeruje i da se upraja po tim instrukcijama, to je katastrofa za čitav jedan narod. I to je suštinski odricanje od vjega. A da jeste tako, nije to, ovako, nije to teško primijetiti. Većina pravoslavnih višćana, oni koji se danas sabiraju oko svetih hramova, Vrlo malo ili ni malo ne poznaje temelje naše vjere. I vrlo malo onih koji su svoje biće, svoju vjeru, svoj um, svoje srce nas na temelju apostolske propovjede. Vrlo malo onih koji će odgovoriti na pitanje šta govore ljudi za mene, ko sam ja? Ili ti, brat ili sestru, šta govoriš za mene? Gospomje. Ja? Volimo oni koji će odgovoriti to što govori o početu Petra. Isih Hristos, sin Boga živog. Na žalost nedavno smo čuli da je jedan od sveštenoslužitelja, mogu kritičnom mestu, isustjevsko pitač, sam uglovni kamen naše vere zapita sebe i zapita njegove bližnje i pomisli da je Gospod pitao apostola Petra ko on zato što eto kao čovjek nije znao koje. Zamislite, braci i sestre, do koje mjere možemo da padnemo u neznanje, a najopasnije kad i onaj ko bi trebalo da nastavi s apostolskim vjevanjem apostolskom propovjeđu da utvrdlje lude u tom ispovjedanju i sam ne zna da ispovjeti. I to su znamenja teških vremena. Nije, braći i sestre, teško vrijeme kad zemlja počne da se otvara i da buta čitave kvartove gradova, kao što je to nekad bilo. Čitavi kvartovi, čitav recimo Novi Belgrade, Da potone, čitavi djelovi Podgorice, čitava budva da propadne i potone u mora. Nije to, broće sestre, znamenje teško, nego je teško znamenje kad ljudi posle 2000 godina prisustva crkve, prisustva Boga na zemlji, posle toliko svjedoka da je jedinićni Bog, Gospod naš Isus Hristos, Jedina, istinita i spasnostnostna vjera, pravoslavna vjera. I to je vjera koja je čuva na krvlju i kostima i molitama naših svetih predaka. Da mi danas, posle svih tih sredočanstava, ne znamo tu vjeru, ne ispovjedamo je, ne poštujemo je i ne čuvamo je. A najgore je kad je ne čuvaju oni koji su Bogom oblašeni da je čuvaju. Najgore je kad apostol ne čuva apostolsku vjeru. To su teška znamenja. I to, broći sestre, i nas treba da upozori, jer nije to razlog za ujenčarenje. To su ozbiljnih simptomi i treba sve da nas ozbiljno zabrinu i postakle na duge razmišljanje. Jer nije samo taj čovjek kriv. Hrili smo svimi, Ako je svjetlost kojaju narodu tamo, a svjetlost naroda je oko pastira njegova, ako oko pastirsko poslijepi, kako se te da bude u stavu. Zbog toga, broći i sest, potreban je povratak Pravoslavlju, ali i apostolskog tipa, jer danas se je mnogi ušlunjaše i uvukoše u pravoslavne okvire. Ali mnogo je važno biti pravoslavan u apostolskom stilu. Pravoslavan potpuno spreman da se za apostolsku vjeru i život da. A kamo vi nešto drugo? E zbog toga je ovaj sveti praznik svetih naših apostola, Petra i Pavla. Pozivamo na temeljno preispitivanje naše pobožnosti, naše pravoslavnosti, naše godnose prema Svetoj Crkvi. Da se dobro zapitamo, poštojemo li mi ono što što apostoli ostavili nam u naslednje? Poštojemo li ono što je crkva preuzesio od apostola, uzelo i prenosilo do dana današnjega. Poštojemo li sve ta sabranja nedjedna? Poštojemo li svete te postale koje crkva propisala? Poštojemo li sve učenje ili ga miješamo sa važnim učenjima? Danas ima onih što u isto vrijeme i meditiraju i bave se raznim jogama i pričašljuju se. Ima mnogo onih koji obrću solju od kafe i poste postoje. Ima mnogo oni koji na istom stolu imaju treće oko i spise svetih otaca. Ima oni koji gledaju jednim okom na raspored svijezda na nebu, a drugim okom u sveti presto i u svetopričašću kojim bih htio jada ne znajuci da gine, da se pripreši. Ima i oni koji svoj život provode u razvratu i u pogledu, ne znajuci ili ignorišujući riječi apostola Pavla, da u opolu, onaj koji krade, pogotovo onaj koji krade od svetinja, koji Ој Боже, роп што упада са светих рестова, са светих икона, има души свесте много православних и крштених, који жаду за светим рестова и са светих икона, и тим издају бога на најмоби могући наш, херу Божју продају за 20 цента. Чак је стиније nego što ga je ljude prodao. Gradu novac se prca svetih otaca naših. A sve to nazivajući sebe pravoslanim krišanima. Ima oni koji važu, a pričešljuju se istinitim Bogom. Ima i oni koji uopšte ne vjeruju da je Bog u crti. Koji uopšte ne da je Bog u svetom putiru u svetom pridrži nego zinu kao što zinu da uzmu bilo kakav drugi zalogaj ima oni koji mrze bližnje koji osuđuju bližnje koji ogovaraju bližnje koji osuđuju stvrštenike koji osuđuju monahinje koji osuđuju monahinje koji osuđuju manastir ima oni rudaka O u tomom smislu u godata koju osuđuju episkopu, osuđuju apostola, osuđuju samo kakvica i time projavljuju veliku svoju moć. Ima oni koji žive zapajaju se otrovima raznih vrsta i srca koji se opiraju, koji uzimaju zbog Koji, koji se tetoviraju ima oni koji se tetoviraju kao telad ih džavo pečati kao telad, telad na farmama da se vidi da pripada nekom garsti pa ga ispečatira zijelom i on se još ne stidi nego se otkriva da se vidi da je on pripao nekom drugom vlasniku, a ne gospodu Hrstu, i da je izašao iz tor slovesnih ovaca i da je ušao u tor sa volovima i sa krabama. Samo što ne ide na četiri, nego na dvije noge. A bolje je na četiri noge ići, a biti Hristov, nego na dvije, a biti džavoljim. Mnogo tetovaža, braće i seste, na tijelo koje je zaprećaceno duhom sveti, na tijelo koje je obočeno u Hrista, u svetom разне mi са razne tetovaže sa raznim likovima. I tine se na određen način odričujemo Hrista, Boga čovjeka i prezirujemo njegovo sveto obočenje, spasonosno obočenje. И тиме се одричам апостола Павла и апостола Петра. Ако већ хоћећ да кођом пројавиш тјеру, дай кођу да се одере, као свети наши оци, као свети епископ Теодор Пршаћки, нека ти одеву кођу, и као многим другим мученицима, To je, braće i sestre, poštovanje ova počenog Boga. I ako nemaš snage da ti odevu kožu, onda čuvaj tijelo, njego i tijelo храм svetinju, kao hran Boži. Čuvaj ga, ono je zaprečačeno svetim duhom. Tako, braće i sestre, budimo za svetim apostolima, onako kako nas oni uče i oni i njihovi sveti naslednici do dana današnjeg jer isti je Duhu Crkve, braći i sestre, ista propovjed, sve isto, isto djevo ista krv, istoga Boga. Idimo za njima, braći i sestre, kako treba. Šulimo ih, pitajmo ih, idimo za njima i rodi nas vode, u vječnih života. Oni imaju veliku vlast. Ogromnu vlast. Vlast po kojoj ovaj svijet ne može ni da sluti da imam, vrati i sestre. Zbog toga je trhva tako mirna i kaciljstena na nju. Jer to je neuporediva vlast. Vlast koja ne može se porediti ni sa jednom drugom vlastom. Ogromna vlast. Vlast koju smo od Boga primili. Sve možemo, braci i sestri, u Krišu. I evo, ovdje, na ovoj svjetloj liturgiji, mi demonstriramo i pred nama, i pred demonima koji nas gledaju tamo iza čoškova podnebesija, nas koji služimo ovdje i koji smo postavili trpezu pred licem neprijatela nasi. Džavu i njegovi legionari su okruželi crk, А ми mi, mi se, braći i srce, ne plašimo njim. Mi smo postavili tepezu, sveti božanski predstav na sred zemlje, koju oni držaju u dranu, cijel svijet na dranu. To je laž, braći srce, to, to je povedan. Zemlja, nju je Bog nagazio, nju je Bog osvestao svojom krvlju i na zemlji su predstavi, Evo jedan od njih ovdje pred nama i mi oko njega. To je presto gospodnje, to je imobina Božija. A demoni nas gledaju i zavide nam i plaše nas se braći i sestre. Posebno nas se plaše kad krenemo na svetu liturgiju, kad se pričršujemo i kad živimo dostojno svetog priječešća. Žavili se mnogo plaše takvih ljudi jer on je Boga nosil svet. I zbog toga idimo za svetim apostolima, idimo za našom svetom, pravoslavnom, svetotarskom, apostolskom vjerom, sve ili podređujući, bukvalno sve. Šta god treba da nas odluju te vjere, slobodno odkačimo, braći i sveti. Što god to bilo, pa makar to bilo i desno oko, kako kaže gospod, ili desna ruka, kako se oni od Boga, slobodno ih izvadi i cijeci i baci tamo neđe daleko od sebe. Bolje je bez ruke se Bogom nego sa obje u zagredaj vječno tam i vječno tamnom biti u džavu. Idimo za svetim apostolima, oni će nas odvesti do samoga Hristu. Idimo za samim gospodom, on će nas voditi za sobom i kroz Gercimaniju i do Bogote idemo sa njim i u sam grob neka nas ahrane sa njim braći i sestre a onda ćemo i ustati iz groba zajedno sa njim. i on će nas odvesti u naručje ocu našem kome sa duhom svetim u crkvi našoj svetoj pravostalnoj apostolstoj i sa svetim apostolima, Petrom i Pavom, i svim svetim apostolima, i sa svim svetim ocima, i sa svim svetim angelima, i sa majkom Božijom, predsvetom, predsvetom Bogorodicom, neke je slava u vijekove vijekova. Amin.